А тобі сорочка. Добре, поши її хутче. О, я вже поспішуся, поскорюся, одказала. Він усе по хаті знов ходить, ходить. А що ти усе ходиш? Болить у мене голова. Ох, наша лишечко. Може, я тобі води холодної подам? Нащо? Само минеться, переболить, та й годі. Адже ж ти кажеш, що усе зле минається, усяке лихо. Казала чи ні? А як же не казала? Казала. І все, що добра, сподіваєшся й досі? Сподіваюся, мій голубе. А як іще погірше? Постривай лиш. Я не хочу сподіванок ти чути. А ти мені одказуй, Я питаю тебе, як усе гірше буде? Що тобі, моя кохання? Чого си питаєш так мене? Ти мені одмовляй. Як буде гірше? Терпітиму. Каже, дивлячись на його обличчя, збіліле, хмуре і з та неспокоєм. «Терпітимеш?» – вимовив Гірко. «Ти скажи, тобі, мабуть, здається солодко терпіти? Легко? На голову здорово? Чи що?» «Тяженько терпіти. Та я з тобою забуваю, що воно важко. І не чую того. Їжа Богу моєму!» «Дякувать тобі!» – гукнув. «Дякувать!» «Що тобі, Павло?» Спитала вона, жалуючи його голоском своїм тиким. «Нічого. Ший собі, ший. А тобі не бажалося ніколи кращої долі, Життя веселішого, Галю? А я, мій друже, я ніколи не мислила, Не гадала об тому. Яке ж мені інше життя? Яка друга доля, як не з тобою, не при тобі? Все й найлюбіша. Той не жадаєш собі нічого у світі? Маєш добра у всякого досхочу? Нічого собі не жадаєш?» Коли б ти спокійніший та веселіший став, Того я жадаю, коханий. Лучше ти мені смерті попроси, Її вивіщуй, жалібнице моя. Борони, мати Божа, сохрани! Крикнула журливо. Що се ти зговорив? А вмирати чи воно не гарно? Тобі десь не хочеться помирати? Не хочу вмирати, – одмовила. Чому не хочеш? Як се ти питаєш, Павло? Тебе покинути, і світ красний, і я молода. Та як тебе покинути? Як не дуже лежала, та я б об обсьому подумала. Господи світе, як жалко стало. Я не хочу тебе кидати. Я не хочу вмирати. А як мреш? Я вже здужаю. Я молода. Я Бога проситиму, щоб у світі жити з тобою. Спасибі. Спасибі. Глухо їй промовив, сам усе по хаті ходячи, усе чогось шукаючи. У всіх кутках заглядаючи Чого ти шукаєш? Пита Галя Нічого Ший мою сорочку Поспішайся Та шию ж Чого це так тобі треба сорочки тії? Обнови заманулась Вона озирнулася на нього з усміхом Та як глянула Упустила і шитво з рук Такий він стояв у неї за плечима Як з того світу Що тобі? Схопилася, скричала Що мені? Нічого Отказав Продержавши її рукою міцною. Голова болить. Ший. Вже, мабуть, пізно дуже. Ні, ще не пізно. А сам дивиться її в обличчя, у вічі. Які ж тихі, які люб'ячі. Почала знову Галя шити. Павло на ході взяв сокиру, що з-під лави насталюванням блищала. Знов зайшов от покутя перед Галині очі. Знов на її дивиться пильно. Вона підняла отшитва голівеньку, Глянула Любо, всміхнулася. Він увесь затрепетавсь, став ходити, носячи сокиру, ховаючи. Ший, ший, промовля Галі, а я ж шию, коханий. Зайшов він од полу та з за плечей, як ударив її по голівці сокирою, ручкою, тільки блисканула сокира, влучивши їй у а вона й не скричала, тільки зітхнула тихо і скотилася з лавки, як сиділа. З тими шитками у ручках збілілих. Павло її зняв і поклав на лаві, І сів сам біля тіла. Розділ десятий Ніч ішла, хмари розривалися, Зорі блищали, світло у хаті світилося. Він сидів біля тіла, дивився уличко, Біліло й мертвіло. Схилився до серця, прислухав, Не чулося, брав за праву брав за ліву ручку. Вона лежала мертва та холодна. Тоді він пішов, замкнув хату за собою. Ніч після дощу свіжа була й тепла.